Det är idag den 6 juni, svenska flaggans dag. På grund av ett viktiga ytlandstelegram inkommit idag på morgonen börjar vi sändningen med en extra TT-kommuniké som kommer nu omedelbart före den ordinarie sändningen som skulle börja 7.55 idag. Extra nyhetsutsändning från TT Ett stort allierat invasionsföretag mot Frankrike har enligt idag på morgonen ingångna tyska telegram inlätts Invasionen har alltså inlätts En flotta på över 6000 fartyg löper ut från hamnarna i södra England Det är en märklig flotta med allt flytetyg som kan transportera trupp och materiel från stora kryssningsfartyg och färjor till gamla hjulångare och stora och små motorbåtar. Klockan 8:20 och är Stenholm tillbaka. Nu med TTs ordinarie nyhetsutsändning som bygger på tyska telegramuppgifter. Internationales informationsbyrå meddelar. Tidigt i morse iakttogs talrika landningsbåtar och lätta krigsfartyg i området mellan Seens, Mynning och Normandis östra kust. Samtidigt fälldes fallskärmstrupper från Talrika flygplan på Normandihalvöns norra spets. Det är troligt att dessa fallskärmstrupper fått i uppdrag att erövra flygfält för att underlätta landsättningen av ytterligare fallskärmstyrkor. Leavres hamn håller för närvarande på att bombarderas. Tyska sjöstridskrafter befinner sig utanför kusten i strid med allierade landningsfartyg. Samtidigt med att fallskärmstrupper fälldes mot området kring Senmynningen, riktade stora engelsk-amerikanska bombplansförband anfall mot Calais- och Dunkerque-områdena. Det tyska luftförsvaret trädde omedelbart i aktion. Några landsättningar av allierade styrkor inom dessa områden har hittills inte förekommit. Down in the lazy west, rides the moon, warm as the night in June. Stars shimmering soft in a bed. denna invasion får många att hoppas på att freden är nära en känsla som Berlin fångar upp i sången The world is waiting for the sunrise